kuten olette varmaan lukenut, niin te olette käynyt meidän kotisivuilla, jos olette käynyt. Niin tänään aiheena olisi niinkin ajankohtainen ja kiehtova aihe kuin, että saako suuttua? Tai saako iloita. iloita? Wow. Mitä se idealismi ja realismi tarkoittaa, mistä esimerkiksi Nishi Rossi kirjoittaa aika paljon ja Fred Warner on kirjoittanut siitä ja moni, moni muukin sootua koulukunnan apettaja. Kuten tiedätte, niin meidän koulukunta on luonnellut farmareiden seniksi yksinkertaisten ihmisten koulukunnaksi. Sitä on myös luonnellut realistiseksi koulukunnaksi tai maanläheiseksi koulukunnaksi. Se saattaa myös näyttäytyä pakannallisena, kerettiläisenä, harhaoppisena. Mutta se mitä esimerkiksi Nishichima tai Dogenitse tai Pornel on kirjoittanut, niin kyse ei ole siis arvottamisesta missään, missään, nimessä, missään negatiivisessa muodossa. Eli se kun sanotaan, että valaistumisen tavoittelu ei ole oleellista niin se ei tarkoita, etteikö se esimerkiksi Tiipetinpuhelaisille tai Feera Vaara-puhelaisille voisi olla laillista. Eli kyse ei ole siis arvottamisesta missään negatiivisessa mielessä. Kyse ei ole mistään disattelusta. Vaan kyse on meidän koulukunnan mukaisista jutuista. Itse minä tykkään tätä korostaa koska Siitä saa niin helposti sitten väärän kuva. Et saatetaan sitten kuvitella, että kun Dogen vaikkapa kirjoitti tiettyjä asioita, missä sanoi, että ei ole olemassa mitään erillistä valaistumisen tilaa saseni ulkopuolella tai tämän hetken ulkopuolella. Usein saa tätä ymmärtää sitten, että se jotain keskisormen jotain näyttämistä muille koulukunnille tai muille perinteille. ei se ole sitä. Se on vain tämän perinteen Aivan sama kuin muille perinteille omat jutut. Kyllä tähän maailmaan meteliä mahtuu. Kyllä tähän maailmaopetuksia mahtuu. Mutta idealismi ja realismi ovat hyvin käyttökelpoisia käsitteitä. Tietysti tiedätte, että tieteen filosofiassa idealismi voidaan määritellä hyvinkin monimutkaisella ja ivatteikkaalla tavalla, samoin kuin realismi. Mutta se, miten, miten Nisitima, Roshi on käyttänyt tai Warner, niin siitä on tieteen filosofia tai tarkkaa määrittely kaukana. Siinäkin palaudutaan siihen käytännönläheisyyteen, mutta siitä mä kerron sitten kohta enemmän niistä määritteistä. Mutta moni varmaan törmää, ja näistä olen aikaisemminkin puhunut, eli tästä pyhyyden dilemmasta, eli siitä, että saako se purhalainen harjoittaisi suuttua, saako purhalainen harjoittaa myöskään iloita. Toivottavasti ne eivät tästä saman asian, että maineja on näistä samoista asioista, mutta sitähän se on. Nämä ovat aina samoja asioita, mistä periaatteessa pyöritellään vähän ehkä eri näkö näkö näkökulmista, <lösh> eri kertoina, mutta samaa läppää tai samaa piirte samassa paketissa, eri paketissa. Mutta meillä on joku mielikuva, mitä puolalaisuuden tulisi olla. Se saattaa olla hyvinkin voimakas mielikuva. Me saatetaan kokeilla kuvitella, että meidän harjoittamisella on jokin hyvin suuri... Tai ylevä päämäärä. Tai me saatamme itseämme hyvin ylevinä ja pyhinä. Kuten tiedätte ja olette varmasti omassa elämässä kokeneet myös. Sieltä jalustalta on hyvin helppo tippua. Ja jokainen tulee tippumaan sieltä jalustalta. Jos me kuvitellaan, että meillä on jotain tietynlaisia. Tai me pitäydytään hirmu tarkkaan jossain tietynlaisessa kuvassa itsestämme. Tai jossain tietynlaisessa käsityksessä, käsityksessä itsestämme tai muista. niin se on aivan varma, että jonain päivänä se käsitys tulee murtumaan. Se tulee muuttumaan. Me saatetaan kuvitella, että me ollaan pyhiä. Että me ollaan tosi eteviä harjoittajia. Sitten kun me joskus palakin käy, herne menee enää ja me kilahdetaan, me suutetaan. Sitten me saatetaan moittia itseemme. Olla hyvin katuvaisia. Itkeä sitä, kuinka surkeita harjoittajamme ollaankaan. Että ei sitä ei ennen mitään hyötyä. Meidän suuri. Sitten me saatetaan myös joskus olla hyvinkin euforisen onnellisia. Sitten saatetaan, nämä ovat tosi juttuja, mä olen kuullut ja lukenut. Itsekin olen joskus törmän, omassa elämässäni. Sitten me saatetaan myös kuvitella, että jos joskus ollaan ylitsen on onnellisia. Euforisia. Sekin saattaa tuntua väärältä. Ei, purjalaisen pitäisi olla hillitty ja tyyli. Ei saa olla eupainen. Se on harhaa. Suhteellisella tasolla tietysti, sillä metafyyssellä tasolla, kaikki on harhaa. Tyhjyskortti voidaan vetää esiin ihan milloin vaan. Muoto on tyhjyyttä, tyhjys on muoto. Niin ja se on. Se on ihan fakta. Mutta se, että onko se sitten realistista, meidän arkisessa elämässä käyttää sitä tyhjyyskorttia tai puhua siitä, että, että muuta on tyhjyttä ja tyhjissä muuta. Purhalaisen elämäntavan ja purhalaisuuden tulisi kasvattaa meitä. Sen tulisi myös vapauttaa meitä. Niin kuin tiedätte, niin sotakoulukunta on erittäin asteittaisen. Valaistumisen koulukuntana. Mutta jos, on, jos nyt unohdetaan se valaistuminen, mutta pidetään kuitenkin se asteittainen. Se pitää siinä mielessä hyvin paikkansa, koska tässä ei ole mikään kiire. Harjoittamisessa ei ole mikään kiire. Antai Tempelin entinen apotti uchi, yama, Roshi on sanonut, että harjoittakaa ensin kymmenen vuotta. Harjoittakaa sitten taas 10 vuotta. Sitten harjoitatte vielä kymmenen vuotta. Toisessa yhteydessä on sanonut, että jos vielä elossa, harjoittakaa vielä kymmenen vuotta. Mutta mistä ne lupaukset sitten valaistumisesta? Tässä ei kiire yhtään mihinkään. Polussa ei ole kiire yhtään mihinkään. Jos me ollaan sitten joskus tulevaisuudessa pyhiä ja hyvinkin valaistuneita ja tyyniä, hyvä, sitten me ollaan. Mutta jos me ei nyt olla sellaisia, ihan turha meidän alkaa vetää mitään roolia. Itse olen vetänyt hyvinkin paljon roolia. Elämäni aikana. Varmasti moni tästä muistakin. Varmasti vedän vieläkin roolia. Kyllähän me tiedetään, että ensimmäinen psykologia on tutkinut asiaa ja sanoi, että jokaisella ihmisellä pitää olla rooleja. Se ostaa meidän arkista elämää, arkista kanssakäymistä. Meillä saattaa olla vanhemman rooli, opiskelijan rooli, rakastajan rooli, ihan mitä vaan. Etsikä itse urheilijan rooli. Niitä tarvitaan siinä elämässä. Se, että onko ne roolit todellisia. Onko se rooli itsessään todellinen. Kertooko se rooli, mitä me ollaan. Se onkin se eri Mieli, se meidän pään tietokone, se on apuväline. Mieli ei pysty meille kertomaan, mikä on totta, mikä ei. Siis nyt jos puhutaan tästä todellisuudesta. mitä me tarvitaan siihen meidän arkiseen elämään. Työhön, opiskeluun, lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan ja kaikkea. Mutta se, että me kuvitellaan, että se mieli myös pystyy meille kertomaan, mitä se todellisuus on. Tai mitä se asen on, Siihen mieli ei pysty. Vaikka se on klisee, että sanotaan, että todellisuus on sanoen ulottumattomissa, mutta siellä se on. Mieli ei koskaan tavoita tätä hetkeä, tätä kokemusta. Äsken istuttiin 30 minuuttia vähän yli. Jos jokainen teistä kuvailee, mitä se 30 minuutti oli, minkälaista se oli. Se oli jokaiselle erilaista. Siitä se oli vain sitä zazeni. Kylsää, eukorista, kidutusta, puuruttavaa, ihanaa, palaistumista. Se oli kaikilla oma henkilökohtainen kokemus. Mitkään sanat ei pysty sitä tavoittamaan. Sanat on aina rajoittavia koskaan tavoita tätä hetkeä. Nishichimaroisin mukaan purhalaisuuden, jos purhalaisuudet voi puhua tavoitteista tai päämääristä, on oivaltaa todellisuus. Dogenin mukaan se tapahtuu Zazenin avulla. Ja niin kuin muistetaan, niin Zazen ei ole vain sitä kaksi kertaa päivässä tapahtuvaa mietiskelyä. Vaan se kattaa kaiken meidän toiminnan. Koska jos me ei voida harjoittaa tässä, missä me nyt ollaan, niin missä me sitten voidaan harjoittaa? Siellä tyynylläkö? Temppelissäkö? luostarissa. Täällä Sampossako? Jos te ette nyt voi harjoittaa, että kuuntelette tätä mun typerää lopinää, niin mistä te sitten kuvittelette voivanne harjoittamaan? Saseen tarkoittaa läsnäoloa palppautta. Sasenin tulisi, tulisi ulottua ihan kaikkeen. Sen tulisi läpästä kaikki. Sasen on vain saseni. Todellisuus on vain todellisuutta. Se on realismia. Se kun sanotaan, että Sasen on vain saseni, niin se on hyvin realistista. Siihen ei sisälly mitään ennakkoletuksia, siihen ei sisälly mitään mielenkonventioita. Ei mitään ajatuksia ja käsityksiä yhtään mitään. Sasen on vain Sasenia. Harjoitusohjeissa on yhdeksäs harjoitusohje sanotaan, taas siinä sanotaan, älä tule vihaiseksi. Älä vihastu, ei saa suuttua. Pudalaisuudessa ohjeita ei ole käskyjä. Totta kai joskin niitä tulkitaan eri, eri, eri tavalla, mutta jos me nyt luotetaan siihen alkuperäiseen puhdalaisuuteenkin, niin sielläkin todettiin, että ne eivät, nämä eivät ole käskyjä, nämä eivät ole dogmea. Nämä ovat ohjeita, tienviittoja, opasteita. Se kun sanotaan, että älä tule vihaiseksi. Se on ohje. Aivan samanlainen ohje kuin, että ei ole järkevää kävellä raitiovan Se on ohje. Jokainen meistä tietää, mitä ilkeätä se viha tuntuu. miten kurjaa se on. Ei se ole kivaa suuttua. Tai menettää hermoja. Jokainen meistä on menettänyt. Jokainen meistä tulee menettämään. se että onko se väärin vai oikein, niin siitä nyt ei ole, ei ole tässä kyse. Koska kuten tiedätte, niin joskus on paikallaan suuttua, jossa pelastaa ihmishenkeä. Jos lapsi meidän näkövällä auto ja siinä ei vaikka kohtalaisen kova ääni auta, niin sitten jos se kirjau huutaminen siinä auttaa ja pelastaisi lapsen hengen, niin vau, wow, se oli ihan ok. Tietysti muuten sellainen käyttäytyminen ei ole kauhean fiksua. Kaikki on suhteellista. Me ollaan älykkäitä. Me tiedetään teorioita ja tiedetään filosofioita. Me osataan väitellä. Me voidaan toinen polkea maanrakoon älyllisesti. Mutta sitten kun puhutaan buddhalaista harjoittamisesta, puhutaan sasennista itsestään, puhutaan todellisuuden kokemus todellisuuteen pyrkimisestä, tarvitaan siellä välttämättä niitä älykkäitä teorioita. oli hyvin tiukka ja hyvin selvä. Selkeen sen suhteen. Hän ei tyrmänny älyllistä ymmärrystä. Hän ei myöskään rohkassu älylliseen ymmärrykseen. Hän tunnusti sen tosiasian, että me tarvitaan älyllistä ymmärrystä, me tarvitaan teorioita. Meidän tulee lukea suutria, meidän tulee lukea opettajaopetuksia. Se on ihan hyväksi. Nyt se ei ole välttämätöntä. että me ei pidetä sitä välttämättömänä, se on realistista. Budhalaisuus, ei ole varattu vain älykkäille henkilöille. Eikä se ole myöskään varattu vain luostarin sulkeutuville munkeille tai nunnille. Polun harjoittaminen on läsnä mahdollista aivan kaikille. Jos me kuvitellaan, että Asioita voi oivaltaa vain älyllä, tai asioita voi oivaltaa vain kun mietiskelee ihan reikäpäässä. Se on idealismia. On hyvin idealistista ajatella meidän opettajien mukaan, perinteen mukaan. Että me saavutettaisiin päämäärä, tasapaino, palaistuminen, onnellisuus, tyyneys, pyhyys, tasapaino, ihan mitä vaan, vaan pelkästään istumalla, tai vaan pelkästään opiskelemalla. Suutria tai tekstejä. Kuten tiedätte, kuka vallat viistuvaa. Istuminen on pelkkää tekniikkaa. Tekniikkaa voi harjoitella. Kehoa voi treenata. Voi käydä hieroilla. Joukassa. Kaikki opitaan istumaan sillä, että se näyttää vaikka ylhäältä. Se on pelkkää ulkosta. Mutta harjoittaminen on sisäistä. Me voidaan vetää sitä roolia, me voidaan näyttää hyvinkin pyhiltä, hyvinkin buddhalaisilta. Jos se on pelkkää ulkosta, niin se on harhaa. Harjoittaminen on siis vaativaa, koska se oikeasti tarkoittaa harjoittamista, mistä ei ole helppoa. saatetaan alussa kuvitella, että meidän harjoittaminen on hyvin helppoa. Me saatetaan saada hyvin euforisia tuntemuksia. Me saatetaan vetää buddhalaista roolia ja me kuvitellaan, että nyt mä olen pyhä, nyt päin suute. Aikaa kuluu, kuukausia kuluu. Harjoitus ei välttämättä enää niin tunnukaan niin mukavalta. Se on tuki tyylsäitä. Sitten saatetaan huomata, että hermostuu enemmän kuin ennen. Suuttuu enemmän kuin ennen. Harjoitus ei enää tunnutkaan pudhalaiselta. Saseenista ei enää siitä mitä mitään hyötyä. Saatetaan menettää usko siihen, luottamus siihen. Saatetaan jopa lopettaa se harjoittaminen. Vaan sen takia, koska se ei enää tuntunut samalta, mitä se tuntui alussa. Meillä oli siis jokin hyvin idealistinen käsitys siitä, mitä harjoittamisen tulisi olla, mitä sen pitäisi olla. Ehkä kuvitellimme, että tietty aika harjoittamista muuttaa meitä. Tai että se tekee näistä valaistuneita, oivaltaneita, tasapainoisia. Sitten kun aikaa kuluu, me no huomattiinkin, että me vieläkin suutun, Me vieläkin hermostun. vieläkin silloin tänä tuntuu vähän tyhjältä. Silloin me ollaan siinä idealistisessa Ja Me pidetään kiinni jostain illuusiosta. Jostain idealistisesta mielikuvasta siitä, mitä sen harjoittamisen pitäisi olla? Millä sen pitäisi tuntua? Sitten, me lopetetaan siinä vaiheessa harjoittaminen, koska siitä ei meidän mielestä ollut mitään hyötyä, sitten me lopetetaan. Ei sen sen kummalta. Olen käyttänyt termiä kuheruskuukausi. Niitä saattaa tulla matkan varrella tuleekin. Erilaisia. Joskus saattaa saada jotain oivalluksia pitkänkin harjoitettua. Mutta aina jossain vaiheessa pitää palata maanpinnalle. Pois sieltä idealistisesta paratihisistä. Tämä ei nyt myöskään tarkoita, etteikö saisi elätellä jotain ihania mielikuvia jostain valaistumisesta tai onnellisuudesta tai tasapainosta tai jostain. Totta kai saa. Toki meillä pitää olla unelmia, haaveita. Mutta oleellista harjoittamisessa on takertumattomuus. Meillä on niitä unelmia, meillä on haluja, meillä on haaveita, niitä pitää olla. Totta kai niitä saa liittää myös harjoittamiseenkin, jos haluaa. Jos me kuunnellaan meidän opettajia, Erityisesti dogeni hänen, hänen ajatuksiin, niistä tulisi päästää irti. Niistä idealistisista mielikuvista harjoittamisen suhteen. Koska sitten meidän harjoitus saattaa oikeasti ajatus sellaisia kuoppaan. Kun kuherruskulkaus päättyy, kun me palataan maan pinnolle. Kun me joskus suututaan. tai kun me joskus ollaan euforisen onnellisia, ilman mitään syytä. Ja saatetaan kuvitella teemaa, miksi miks, mun pitäisi olla tyyni. Miksi me nyt tuolla tavalla aloin tuossa kadulla? Harjoittamisen tarkoitus on tehdä meistä hyvin yksinkertaisia. Minä tykkään käyttää sanaa tyhmä, koska mun mielestä se on ihana provosoiva, mutta se on myös ihanan kuvaava sana. Nyt jos leikitään mielikuvilla, erityisesti kärjistetyillä mielikuvilla. Jos me piirretään mieleen semmonen stereotyyppi tyhmästä ihmisestä. No hessuhopo voisi olla semmonen. Huomatkaa, tää ei mitään arvottavaa negatiivista. Hessu on maailman lummiin tyyppi. Ja lukenut tietää. Kävelee pieleille tuolla. Jos törmää tolppaan niin huuh, naurahtaa. Jatkaa matkaa. Jos Senkä tippuu mereen. Siitä, siitä ei ole sitten ei oo kenkään. Pakko nauraa? Se on helppoa elämää. Tässä ei ymmärräkään jotain juttua. Ei osaa ratkaista jotain ongelmaa. Sillä voi nauraa. Se on sitä päästämistä. Lempääna kuin lehmä. Ja hopona. Ei meidän tarvitse kaikkea tietää. Ei meidän tarvitse kaikkea osata. On hyvin idealistista ajatella, että Zazenin harjoittaminen, buddellisuuden harjoittaminen ratkaisee meidän kaikki ongelmat. Et niin kuin Utshijama Roossi sanoi, harjoittakaa kymmenen vuotta, harjoittakaa taas 10 vuotta, taas 10 vuotta. Ei meillä ole kiire mihinkään, me ollaan tässä, just nyt. Tulevaisuutta ei voi tietää. Menneisyyttä ei enää ole. Saako puhdalainen suuttua? Totta kai saa. Saako puhdalainen iloita? Totta kai saa. Jos me harjoitetaan, jos me tukeudutaan siihen meidän harjoittamiseen, harjoitetaan päivittäin mietiskelyä, pyritään tekemään parhaamme itseemme ja muiden hyväksi ja niin edespäin. Jos me katsotaan vaikka meidän opettajia tai muita, niin kyselee on jonkinlaista tasapainoa. Urhan polku on tämmöisenä polkuna 2500 vuotta vanha. About. Ei se ole säilynyt näin pitkään, jos se olisi push Se todellakin auttaa se harjoittaminen. Se todellakin tekee meistä tyynempiä ja tasapainoisempia. Mutta ei sellaisessa idealistisessa mielessä, että ei saisi enää koskaan suuttua. Tai että ei saisi sanoa jotain kirosanaa tai, tai että saisi tehdä virheitä. Tai että pitäisi, pysyä erittäin tai että pitäisi pystyä erittäin norjallisesti noudattamaan kaikkia harjoitusohjeita tai... Pitäisi pystyä olemaan buddhalainen isolla b ja trademarkka siinä perässä. Ja kaikki opettajat, mestarit ja se niin Brad, kaikki tällaiset, on ovat harjoittanut kymmeniä vuosia, hyvin hyvin pitkiä aikoja. Se jos täytyy pyhinä tai ylevinä tai tasapainoisena tai kussipäinä tai ihan mitä vaan. Se on heidän harjoituksensa tulosta. Me ei olla harjoitettu samanlaisia määriä. Ihan turha meidän yrittää pakottaa itseämme sellaiseen motiin. Ihan turha meidän on lähteä maratonin juoksemaan, jos me, me ei sitä jostain Ei tuohon Ei meillä ole minkään kiire. Mutta koska se tuntuu niin hyvin helppo, helpolta ja varsinkin helpottavalta lupaavalta ajatukselta, että haluan valaistua. Haluan saavuttaa tasapainon. En halua enää tuntea surua, tuskaa. Se on hyvin idealistinen sudenkuoppa ja hyvin todellinen, johon kaikki tulee putoamaan. Aivan kaikilla, jos te ette ole koskaan tuntenut, että olette jotain ylivalaistuneita ihmisiä. Kaikki, jotka harjoittaa aseniin. niin tämän olen kuullut opettajilta. Jokainen tulee aivan varmasti jossain vaiheessa ajattelemaan, tulenkohan me koskaan valaistumaan. Tai että miltä se valaistuminen tuntuu. Tai onkohan se todellista. Dogan puhu haluttuun totuuteen. Se on sanskritiksi pohdisitta. Totta kai meillä tulee joku syy harjoittaa. Ei tämä ole vain pelkkää seinään tujuttamista. Eikä tämä mitään idealistista harjoitusta. Totta kai meillä pitää olla joku syy, miksi me harjoitetaan. Mutta ei sen syyn tarvitse olla maailman selkein. Ei meidän tarvitse itsellemme selittää, eikä varsinkaan muille, mutta ei meidän tarvitse itsellemme selittää, että harjoitan koska. Mun on kertonut hyvin avoimesti omista Varsin jalkotaipalejutusta, kun olin idealistinen nuori Kolli. Nuppi oli muutenkin kaasekäsi. Silloin tulee ajateltu, että haluan valaistua. Haluan saavuttaa tasapainoa. Haluan saavuttaa onnellisuutta. Jossain vaiheessa semmoinen karsiutuu pois. Tuomake, harjoitus on auttanut. Millä tavalla se on auttanut, ei voi tietää. Mutta jotain on kumminkin muuttunut. Saattaa olla hyvin pieniäkin muutoksia. Haistaa, miten pahalta maakakka tuoksuu. Haistaa, miten kauniita kevät tuoksuu. Haistaa, miten haistaa, missä olen Näkee, miten upea ulkona on. Näkee, miten kurjaa joillakin ihmisillä on olla. Ehkä ei suutu enää niin helposti kuin ennen. Ehkä on lempeämpi. Ehkä on iloisempi kuin ennen. Brad Warner on sanonut, että meidän ei tulisi miettiä. Harjoituksen tuloksiin. Mutta voidaan kysyä itseltämme, että minkälaisia me oltaisi, jos me ei oltaisiin harjoitettu. Eikä on ollut jotain ongelmia menneisyydessä tai eikä ekellä on ongelmia ongelmia nyky nykyisyydessä. On no kaikilla meillä on jotain ongelmia. Mutta jos jotain hyvin traumaattistakin taustalla tai jotain muuta, niin silloin voidaan ainakin huomata, että se on, se on mennyttä. Se on taksi jäänyt elämää. Se ei ole enää todellista. Me ei voida enää muuttaa menneisyyttä. Jos me jaksetaan harjoittaa kaikesta huolimatta, kaiken sen paskankin keskellä, se on sitä todellista harjoittamista. Se on silloin sitä realistista harjoittamista. Idealistinen harjoittaminen on jonkun asian takia harjoittamista isolla hoolla, isolla harjoittamisella. Haluan valaistua, haluan saavuttaa tasapainon, haluan olla cool. En tiedä alusta, kun ollaan cool, harjoittaessaan mutta en tiedä. Mutta jos me vain harjoitetaan, siksi, koska se auttaa meitä, se on realistista. Mutta sitten, kun me polun alussa, meidän tulee olla hyvin idealistisia. Jos me harjoitetaan alussa, kun me törmätään saseniin tai puhalaisuuteen. Jos me harjoitetaan sillä asenteella, että me ei tästä mitään hyötyä tai ihan bullshitia, ja on mulla parempi tekemistä. Ei se ole silloin mitään harjoittamista. Meillä pitää olla se joku halutotuuteen, joku poditsitta, mikä ajaa meitä se harjoittamiseen. Ehkä se on se idealistinen käsitys siitä, että me halutaan valestua, me halutaan saavuttaa tasapainoa. Mutta siitä pitää pystyä päästä irti. Siinä on sitten sudenkuoppa. Miten päästää irti sellaisesta, mikä on ajanut sinut siihen harjoittamiseen? Ja miten päästää irti siitä, mikä on parannut sulle sitä hyvän olotunnetta? tunnetta? Harjoittaminen on luopumista. Se on luopumista niistä idealistisista käsitteistä. Niistä, jotka saa meidät harjoittamaan, niistä, jotka saa meidät harjoittamaan koko ajan. Joskus me saatetaan miettiä, mitä muuta ajattelee meidän harjoittamisesta. Tai että leimahdutaanko me joksekin uskonnollisiksi, hörhöiksi tai vastaaviksi. Silloin me ollaan siellä idealistisuuden maailmassa. Silloin meillä on taas jokin kuva. Joku mielikuva. Päästään irti. Sillä ei ole mitään väliä, mitä muuta ajattelee. Jos joku ajattelee, että sasaanin harjoittaminen on pelkkää pelleilyä, tai että se on typerää puuhaa, tai että me ollaan jotain uskonnollisia hörhöjä tai jotain muuta spedejä. ajatella. Jos saattaa auttaa mua, jos se teitä, mitä silloin väliä, mitä muut ajattelee? Jos mitse itse koetaan, että se auttaa meitä, ei muiden mielipitellä ei ole mitään merkitystä. Ei mitään väliä. Dohankin joutui itse painemaan näitä ongelmia aika paljon. Just näiden idealistisuuden, vastaan realistisuuden. Hän oli kapinallinen omana aikanaan. Siihen aikaan 1200-luvun Japanissa Pudalaisuus oli hyvin rituaalistista puhulaisuutta, pelastuspudalaisuutta. Totta kai ne ajat oli hyvin, hyvin levottomia. Oli sotia ja tauteja ja köyhyyttä ja nälkää kaikkea. Siellä ei ole ollut kaikkea ihan hinkään hyvin. Haettiin totta kai turvaa uskonnosta. Haettiin pelastusta. Toivoa. Mikä on ihan täysin luonnollista ja normaalia ja hienoa. Se on hyvä, se auttaa. Mutta Dogen omalla kohdallaan koki, että on jotain muutakin. Et kaikki tämä kurjuus ympärillä. Se pitää pystyä ylittämään. Hän meni Kiinaa. Sieltä löyti sitten. Tendooniochoa. Yu Jingin. Ja hän toi sitten hänen opetukset Japaniin. Ja se koettiin hyvin, hyvin loukkaavana. Dogen julisti todellista buddhalaisuutta, mikä tietysti oli aika, aika, aika, aika provosoivaa. Tänään mukaisesti todellinen buddhalaisuus oli sitä, mitä itse buddha harjoitti. Sitä, mitä mestarit on harjoittanut. Eli sitä, että keskitytään siihen mietiskelyyn Ja sen mietiskelyn avulla... Riisutaan niitä harhoja sieltä päästä, jotta me voidaan olla tasapainoisempi piarissa. Ja eletään siinä arissa, just siellä missä ollaan, pyritään tekemään siellä kaikkein parhaamme. Tämä koettiin loukkaaman. Silloinkin puhalisuuden piiristä, totkai liikkuraha. Temppeli tarvitsee rahaa tukea. Piti saada rahaa ja raha vastaan sitten kaupattiin lupauksia. Kaupattiin pelastusta. Se on täysin ok, ei siinä ole mitään. Mutta oikein itse koki, että on oltava jotain muuta. Ja hieman käristettynä sanotaan ihan julisteita. Itse asiassa ei käristetty, se mitä, mitä, mitä Praskin on sanonut, että sidaanen Shadow. Eli turvat ja istukaa alas. Koska sieltä se löytyy se todellisuus. Sieltä se vastaus löytyy. Ne vastaukset löytyy. Ei ne löydy sieltä ulkoisista raketeista, vaikka ne olisi kuinka kiehtovia, kuinka kauniita ja kuinka hienoja ja upeita tahansa. Mutta totta kai ne voisivat löytyy. En, mä, en mä tiedä, en mä ole siellä. En niitä tutkimaan, en, ole, siinä. en ole niitä harjoittanut. Mitä, jos, mitä meidän perinsä sanoo, meidän opettajat sanoo? Budha istui alas, koska puha itse koki, hänen olotila, mieli ei ole tasapainoa. Hän oli kokenut asketismia. Hän oli kokeillut erittäin suurta hedonismia, eli nautintoja. Hän oli kokenut hyvin idealistista harjoittamista. Kokenut ja kokeillut. Ei tuonut lohtua. Ei tuonut tasapainoa. Ei tuonut onnellisuutta, tyytyväisyyttä. Sitten päästi irti siitä idealistisuudesta. Päästi irti niistä mielikuvista. Hän päätti istua alas. Podipualle. Hän päätti kokeilla, miltä tuntuu vaan olla. Koodo Shavaki Savaki Roshi, Roshi mikä on meidän koulukunnan yksi suurempi opettaja, 1900-luvulla elänyt, Kuului 1965. Nishichima oli vähän aikaa hänen, hänen opissaan. Kodo Savaki oli yksi, yksi näistä hahmoista, jotka halusi palauttaa takaisin taas nykyaikana, modernin aikana. Budhalaisuutta takaisin sinne mietiskelyyn ja sinne arjesta toimimiseen. Sinne, missä on lupa suuttua. Ja lupauttaa opiksi siitä suuttumisesta. Ja sitten päättää, että itse pilli, nyt en suutu enää uudestaan. sitten jos taas suuttu, voi ihan muna. Otanpa taas opiksi. Jos taas suuttu, tä. Ja taas harjoittamista. Koodi on kirjoittanut hauskan pienen tekstin. Suomennossa oma kentelöt. Tänään tämän jäkkiä käänsin. Sanot. Mieleeni nousee häiritseviä ajatuksia harjoittaessani sasenia. Typerää. Se on fakta, että juuri sasenin aikana olet tietoinen häiritsevistä ajatuksistasi. Kun tanssa pelet häiritsevien ajatustesi kanssa, et huomaa niitä laisinkaan. Kun moskiitto puraisee sinua sasenin aikana, huomaat sen heti. Mutta kun tanssit ja kirku puraisee sinua palleista, et huomaa sitä laisinkaan. tanssitaan, tai pidetään jotain muuta, tehdään jotain muuta, meille oikein miellyttävää ja mukavaa, luonnollista, niin huomataan ollenkaan häiritseviä ajatuksia. Me uppoudutaan siihen tekemiseen. Sitten kun me päätetään istuossa sen, niin päätetään tehdä jotain. Sitten me huomataan heti, jos etikka pistää niitä, Tai heti huomataan ne meidän häiritsevät ajatukset. Sitten että on taito, että tässä avaki jos kirppu ja palleista, kiveksistä, tanssiaikana, me sitä huomata. Siis nyt, nyt ei tutta kertaa kivesyttuun, mutta... Meillä on joku hyvin idealistinen mielikuva. Sasenista. Kun meillä on se idealistinen mielikuva, me huomataan heti, kun joku ei osukaan tai joku ei... Toimikkaa sen idealistisen mielikuvan kanssa. Meillä on häiritseviä ajatuksia. Mm. Kirppupuraisi. Itikka häiritsee meidän saseniin. Pitää tappaa itikka, jotta voi harjoittaa sasenia. Aika, aika hassua. Ei tarvitsee tarvitse Mutta sitten me uppoudutaan meille oikein tosi tosi miellyttävää ja mukavaa semmoiseen tohu, mikä tuntuu luonnolliselta. Tässä oli esimerkkinä tanssiminen. Ei me silloin enää huomatakaan näitä häiritseviä ajatuksia. Eikä me, huorata, <hysy> Eikä me huomata, jos se kirpu purasee. Tai etikkapuraseen. Koska mulla ollaan uppouduttu siihen tekemiseen. Silloin meillä ei ole mielessä. Mikään muu kuin se suuntautuminen se itse toimintaan. Tai kun me katsotaan jotain kivaa leppaa, me saatetaan unohtaa meidän murheet. Mutta miksi sitten sasanin aikana ei tälleenkään? Miksi sitten sasanin aikana? Me saatetaan olla kärty siitä. Me saatetaan olla jotain hyvinkin. Tai me saatetaan häirintyä sen takia, että jos joku ei toimikaan. Jos puheli alkaa soimaan tasenin aikana, entä sitten? Jos se tikka pyörää ympärillä, entä sitten? Tais naapuri alkaa soittaa sitä släjari. Erittäin hyvää, hyvää, hyvää musiikkia. Entäs sitten? Harjoitetaan silti. Tais sanoa, alkaa vuotamaan. Ja meillä ei olekaan enää pyhä ilmapiiri. Entäs sitten? Mitä väliä oikeasti? Se on irti päästämistä. Niin kuin Sava kerrosi sitä sanoa. Sanot, mieleeni nousee häiritseviä ajatuksia harjoittajassani sasenia. Sitten se vakiitte sano typerää. Totta kai niitä häiritseviä ajatuksia nousee sasenia aikana. Sitä se on sasenia Jos täytyy, että me tullaan tietoisiksi niistä, ei ne ole mitään häiritseviä. Siinä me mennään heti taas sen idealistisuuden harhaan. Jos me aletaan kuvittelemaan, että ne on häiritseviä. Jos me aletaan kuvittelemaan, että ne ajatukset siinä sasennin aikana häiritsevät meitä. Tai jos me aletaan kuvittelemaan, että se biisi, mikä siellä päässä on, se häiritsee meitä. Tai jos me aletaan kuvittelemaan, että istumaasento ei ole hyvä, se häiritsee meitä. Tai naapuri tai se vesihanat tai mikä vaan. Se on idealismia, jos joku häiritsee meitä sasennissa. Se on realismia hyväksyä se. Että nyt tässä on jotain semmoista, mitä mä en ehkä halua tässä olevan, mutta mä en voi siihen vaikuttaa, antaa, antaa se olla. Se on irti päästämistä. Hieman prosoivasti mä oon käyttänyt sitä sanaa, aivan sama. Sekin on, se on no kyllä mä teistä että se on ymmärretty vähän, mutta... Jos, jos naapuri soittaa slayeriä, aivan sama. Jos se vesi tippuu, aivan sama. Jos se itikka pörrää, pörrää vai tikka? Aivan sama. Mitä mä en koskaan valaistu? Ihan sama. Mitäs tästä ja mitä hyötyy? Aivan sama. Koska mä tiedän että tästä on hyötyy. Ei tarvi uskoa, mitä se mielisyöttää. Me tiedetään, että mielen tehtävä, tiede on sen todistanut ja hänusti toteen näyttänyt. Ei siihen kyllä tarvita, mutta mielen tehtävä mm. on auttaa meitä. Saa. Tarkoitus on palvella meitä. Aivot, aivojen toiminta tällä tasolla erottaa meidät eläimistä. Totta ollaan mekin eläimiä, mutta se erottaa meidät esimerkiksi vaikka koirista. Meillä on erilaisia kykyjä, lahjoja, mitä muuten niin mahtavilla eläimillä ei ole. Mutta on siellä sitten se kirouskin. Se vie meitä hyvin helposti harhaan. Se vie hyvin helposti meitä siihen idealistisuuden maailmaan. Jossa sasen on meille jotakin ihmeellistä, jotakin pyhää. Tai jossa se meidän pyhä hetki, pyhä sasen pitää olla just tietynlaista. Suitsuke palamaan ja kello kilahtaa. Nyt naapurit turpa kiinni, nyt yleistuu. Niin se Se on jotain hyvin idealistista. Ikkaillat. Mutta me tarvitaan sitä ainakin polun alussa. Mutta siitä pitää pystyä päästään itseä. Se ei ole myöskään oikein, että tuntee jotain syyllisyyttä tai tuntee olemassa huono harjoittaa sen takia, koska kaipaa valaistumista tai kaipaa tasapainoa. Jokainen me halutaan olla onnellinen ja iloinen. Totta kai. Mutta ei me päästä siihen ajattelemalla sitä. Me päästään siihen toimimalla. Niin Shichimo Rossi on sanonut, että purjalaisuuden harjoittaminen on toiminnan filosofiaa. Se on hyvin konkreettista, hyvin realistista toimintaa. Se on hyvin realistista sanoa, että joko me harjoitamme Sasania, tai me emme harjoita. Siinä ei ole mitään idealistista. Ei ole mitään välimuotoja. Joko harjoittaa, tai ei harjoita. Joko on kiltti, tai sitten ei ole kiltti. Mutta se on hyvin idealistista ajatella, että meidän pitää olla kilttejä. Meidän pitää olla hyvin pyhiä, yleviä. Ei meidän pitää olla mitään, mutta meidän tulee pyrkiä tekemään parhaamme. Se on realistista. Se sallii myös virheen. Ei kukaan meistä ole täydellinen. Niin. Kaikki me tullaan tekemään virheen. esimerkkejä tietysti on sitten ne, kun 60 vuotta harjoittaneet opettajat tekevät jotain sellaista, mikä ei sovi jonkun toisen opettajan idealistiseen maailmankuvaa. Sitä alkaa sota. Sitten haukutaan toinen toistaja. Sä harjoittanut noin kauan, ettei saanut sanoa sitä. Ettei saanut suuttua. Sadassa maailmassa ei enää ole virheitä. Tai että virheillä ei ole enää siis tilaa. Mun mielestä se on hyvin idealisti. Usein on sanottu, että budhan tulisi olla läsnä ihan kaikessa, mitä me tehdään. Tällä ei, nyt, tällä ei tietenkään tarkoita sitä, että se 2500 vuotta sitten nyt jeppe, olisi läsnä meidän kaikessa, vaan buddha tarkoittaa herännyttä, harhojen unesta, herännyttä, oivaltanutta. on sanonut, että kaikki, mitä me tehdään, tulee ilmettää buddhadharmaa. Ja jos se pudetarma ei ole niissä ilkeissä teossa, mitä me joskus tietämättömyyttä me tehdään, niin missä se sitten on? Et jos meillä ei ole mahdollisuus oppia virheistä, jos meillä on mahdollisuus kasvaa ihmisinä, niin missä se puhodarma sitten on? Onko se vaan varattu niillä yleville ja pylille ihmisille? Vai voiko rikollinen murhamies pedofiili myös harjoittaa pudonaisuutta? Totta kai voi. Se, mistä me itse tykkään on kehys tavallaan siitä, että meillä kaikilla on mahdollisuus kasvaa. Meillä kaikilla on mahdollisuus oppia. Ketään ei suljeta harjoituksen ulkopuolelle, vaan sen takia, että hän on tehnyt jotain tai sanonut jotain. Harjoittamisen tarkoitus on oikeasti auttaa meitä kasvamaan ihmisinä, tulla paremmiksi ihmisiksi. Totta kai se tarkoittaa tasapainoisempaa ja tyynempää. Ja sitä, että silloin ei suututa enää niin herkästi kuin ennen. Että ei se tarkoita sitä, että se olisi joku hyvin idealistinen ajatus siitä, että me ei enää koskaan saa tai suuttua. Tai että sitten jos joku vaikka teistä joskus suuttuu ja toinen näkee, ja niin aika feikki harjoittaa me näin se suuttuu. Hyvin idealisti. Mutta on tärkeitä asioita, koska ne koskevat meitä jokaista. Varsinkin nykyaikana, kun puhdalaisuus on, tai nykyaikanakin on hyvin suosittua. Se on jopa hyvin trendikästäkin. Niin, niin helposti liitetään sitten niitä idealistisia mielikuvia, mikä on tietysti täysin ok. Mutta mun mielestä tarvitaan sitten myös sitä toistakin puolta. Joillekin purhalaisuus voi olla sitä, että sitä haetaan valaistumista, sitä haetaan tasapainoa hyvinkin isoilla teoilla, hyvinkin isoilla sanoilla. Ja se on maailman upein juttu, jossa se oikeasti auttaa ihmisiä. Se on aivan mahtavaa. Mutta sitten jos se tekee meistä ilkeämpiä, nääsä viisaampia, idealistisempia, sitten ehkä ei enää niin kiva juttu. Meidän tulee voida hyväksyä. Sekä omat virheet, että myös toisten virheet. Mutta ei tule pakottaa itseensä mihinkään muottiin. Ei tule pakottaa omaa luonnetta, omaa persoonaa, jonkin muotin tai jonkin muottiin. Jos tikkaa metallimusiikista tai punkista, ei tule sen takia ylätä sitä, alkaa kuuntelemaan jotain huilu, huilu, huilumusiikkia tai sen musiikkia, kun harjoittaa säsön. Jos oikeasti tykkää katsoa jotain. Mä tykkään niitä on väkivaltaleffoja. En ik tot sen takia jättää pois. Olen purhalainen. Mun tulee katsoa vaan <tos> jotain, jotain muuta kuin väkivaltaleppoja. Tarotin olleet on mahtavia mun mielestä. Vaihdetta. Mutta ehkä se välttämättä purhalaista kontekstin näyttänyt päin. Hy verta. Väkivaltailla. Mutta jos me ajatellaan idealistisesti. Silloin Tarantino, Ventin Tarantina elokuvat ei mahdu purjalaiseen kehykseen. Jos me ajatellaan hyvin idealistisesti, Slayer, tai Punk ei silloin sovellu mutta Jos me ajatellaan realistisesti, silloin käy palomaan enemmän. ei mitään riskeliittää. Jos että tämä olisi semmoinen polku, missä määritellään, että joku pitää olla just tämmöinen, sitten se olisi semmoinen polku. Sitten olisi ihan selkeää sanoa, että purjaalaisen harjoittajan ei tule kuunnella tietynlaista musiikkia. Purjaalaisen harjoittajan ei tule katsoa tietynlaisia elokuvia tai lukea tietynlaisia kirjoja. Mutta koska ei ole, ei ole dogmeja, orjallisia dogmeja, ei ole käskyjä. Meillä on vapaus elää sitä omaa elämää, toteuttaa itseämme sellaisena kuin me ollaan. Totta kai pitäytyy siinä viitekevyksessä, mikä tarjoaa apua sekä itselle, että muille. Se, jos me siitä, siitä huolimatta joskus suhtaa, otetaan sitä opiksen. Ja pyritään olemaan suuttamatta siten ensi kerralla. Palataan takaisin harjoitukseen. Harjoitetaan mietiskelyä. Usein kuulee tarinoita, että on, on hyvin luonnollista, kun harjoittaa mietiskelyä tietyt asiat ja pois. Se on ihan totta. Osalle jää päihteet kokonaan pois. Osa alkaa oikeasti kuuntelemaan sitä se musiikkia. Lopettaa slejien kuuntelemisen. Jos näin tapahtuu, se on täysin luonnollista. Se on hienoa. Sitten se meni just niin kuin sen pitikin mennä. Silloin se on realistista. Mutta silloin se on idealistista, jos päättää, että nyt minun ei tule enää kuunnella tätä. Tai että nyt minun ei tule tehdä enää jotain tiettyä. Kodoosavaki on myös sanonut, älä valita, älä tujota avaruuteen, vain istu. Harjoitus on hyvin yksinkertaista. Aivan samaa sen ei tarkoita välinpitämättömyyttä. Se tarkoittaa sitä, että tässä ollaan. Hyväksytä asiat. Otetaan piksemme. Jos tehdään virheitä, otetaan apiksemme. Jos muut virheitä, sallitte se. Ollaan hessu yhdessä. Kiitos.